Péter mindig leghátulra ment, és ha nem ült ott senki, a középső helyet foglalta el. Gyerekes szokás volt, de pont olyan szórakoztató, mint abban az időben, amikor még anyjával szállt fel a 722-esre, a Malomnál. Vannak, akik óvodásként azt képzelik, hogy vezetik a buszt, de ő kiskorában sem végzett ilyen alantas munkát. Hátul, a többiek ülése mögött, föléjük magasodva, egy sárga űrhajó kapitánya volt, aki gondolatban a parancsnoki székből osztotta utasításait. Elől messzi csillagokig ellátott, és a legénységhez tartozott minden alatt az ögykölődő utas. Felnőttként már csak unaloműző vicc volt az egész, de az érzés, hogy ő a főnök, ma is valódi örömmel töltötte el. Elképzelte, hogy a telefonok képernyőit bámuló emberek műszereiken mind az ő küldetésén szorgoskodnak, röppáját terveznek, vagy éppen a végállomás légkörét elemzik. Egyszer olvasott egy cikket olyan férfiakról, akik otthon megépítették a Star Trek sorozatból Körk kapitány parancsnoki székét. A kapcsolókkal teli karfákra támaszkodva jelmezben pózoltak a képeken, de a háttér... Mindent tönkretett. Villódzó monitorok helyett dobozokkal teli polcok, gyerekjátékok, szerszámok. A rajongók, mint családjuk által száműzve, garázsokban, pincékben húzták meg magukat. Végtelenül szomorúnak tartotta, hogy valaki képzeletben az univerzumot menti meg, de annyi hatalmas sincs, hogy egy kétméteres fotelt elhelyezzen a saját nappaliában. Elgondolkodott vajon Regina mit szólna egy ilyen monstrumhoz. De aztán csak keserűen felnevetett. Még egy zacskó chipset se vihetek be a lakásba, nemhogy egy komplett fedélzeti rendszert. Az utolsó járaton nem volt nagy személyzete. Összesen hárman húzták meg magukat nagy kabátjaikban. Egyikük éppen szedelőzködött. Fékező rakétákat aktivizálni! gondolta a kapitány, és figyelte a nénit, ahogy feláll és megnyomja a jelzőt. A fiú az emelőből tartott hazafelé. A gépész hallgatók első számú törzshelyéről, amit jellemző módon egy egyszerű gépről neveztek el. Bevetszokása volt az egyetemistáknak azzal áltatni magukat, hogyha a kampusz közelében szakmába vágó név alatt isznak, valamelyest tanulással foglalkoznak. De a titulus találóan utalta bent folyó tevékenységre is. A jövő mérnökei mind kitartóan emelgették korsóikat. Másik helyük, a lejtő, szintén egyszerű gépről kapta a nevét, és burkolt jelentését nem kellett elmagyarázni senkinek, aki megtapasztalta már az alkoholfogyasztás és a tanulmányi eredmény összefüggéseit. Az viszont soha nem volt téma otthon, meddig maradt ki a haverokkal. Ihattok akármennyit, csak ne műanyag pohárból, szokta mondani Regi. De nem is ivott sokat, mert már a második sörtől tudományos, fantasztikus hangulat ragadta magával, és galaktikus birodalmakról magyarázott fennhangon, a harmadik után pedig üzenbiztosan hinni kezdett egy lehetetlen vállalkozásban, amiből biztosan meggazdagszik. Most sem volt kimondott a részeg, a spicessé kifeszített kötelén egyensúlyozott, amikor az indokolatlan jókedv hirtelen jött bátorsággal párosul, és közel állt hozzá, hogy hangosan adja ki a végső dokkolási parancsot. Tudta, hogy barátnője nem érteni ezt a játékot. A lányt nem hozták lázba az űrhajók, és a busz amúgy is megvetett járműnek számított. Még ilyenkor is mindenhova biciklivel járt, hogy óvja a környezetet. Nem mintha Regina ezt tökéletes megoldásnak tartotta volna. A váz és a gumik előállítása is igényelt áramot, ami jó eséllyel szénerűműből jött. Pár nappal azelőtt a kézművesvásáron hosszan magyarázta a furuja árusnak, hogy leesett faágakból barkácsolt kerékpáron kellene közlekedni. A bácsi nagyon bólogatott. Regina Magával ragadóan tudott érvelni, főleg, ha a bolygó ügyéről volt szó, márpedig számára nem létezett más ügy. Talán csak a vastag zoknik, a puha takarók és a sorozatnézés ügye. Kényelmes aktivista volt. Nem láncolta oda magát fatörzsekhez, nem mászott fel tankerhajókra, csak igyekezett úgy élni, hogy ne roncson tovább a helyzeten. Ez is éppen elég erőfeszítésbe került. Nem kis idejét emésztette fel, amíg a neten felkutatta a megfelelő lenvászon kenyérzsákot, növényi sört és bambuszfogkefét, vagy szivacs mosdókesztyűt. De mindez azzal az érzéssel töltötte el, hogy ő megtette, amit megtehetett, és addig is jótékonyan elterelte figyelmét a vészesen közelgő határidőről. Már csak négy hónapja volt, hogy leadja szakdolgozatát, aminek mindössze a címe volt kész. A nagyvállalatok felelőssége a körkörös gazdaság kialakításában. Regé és Péter zámoron nőttek fel, és életük összefonódott a hulladék lerakóéval. 2000 nyarán születtek, amikor a létesítmény próbaüzemét végezték. A falu igyekezett zöld arcát mutatni, így óvodájuk is elkötelezte magát a szelektív hulladékgyűjtés mellett. Ennek szellemében nevezték el a csoportokat is. Mezei Regina a papírba járt, Bozsó Péter a műanyagba. A gyerekek jelei követték a rendszert, hogy ezzel is tanulják, mit hová kell dobniuk. A fiú örült a homokozó lapátnak, a lány viszont hisztizett, mert mindenáron koronát akart. Nagy nehezen mentek bele az ovónők, hogy lecserélje a papírsárkányt, végül a kompromisszumos megoldás a papír korona lett. Tudta, hogy uralkodói nevet visel. Apja úgy is szólította mindig, királynőm. A természetet járva képzeletben hintón kocsikáztak, és ameddig a szem ellátott, minden az ő birodalmához tartozott. Legbüszkébb a hosszú kerítés mögötti kastélyra volt, amit várárokként védett a zámori patak. Lapos, barna domb látszott csak, de komolyan hitte, hogy azon túl az ő palotája rejtőzik. Sosem merte megkérdezni, mit jelent pontosan a borzongató hulladékkezelő központ kifejezés, azt viszont tudta, hogy nem lehet senki másé, ha ott szerepel nevében saját bűvös szava, Reginális. Úgy képzelte, oda át díszkert várja szökőkutakkal és szálldosó madárkákkal. Álmai az óvodai üzemlátogatáson törtek össze. Elsőre valóban madárseregnek tűnt az a színes kavalkád. Közelebb menve döbbent rá, mi történik a nevét viselő parkban. Kukás autók ürítik tartalmukat a földre, amit buldózer terít szét, és szemét borít mindent, ameddig a szemellát. Öt éves volt csak, de ezt a percet amíg élt, nem felejtette el. Attól fogva, a környezet tudatosság szószólója lett. Később még számos alkalommal vett részt csoportos bejáráson, és őrület bekergette a dolgozókat. Már nem ugrált ordítva, mint legelőször. Viszont fejből fújta az összes előírást. Úgy közlekedett az intézményben, mint valami ellenőr. Pedig ezotériára hajlamos álmodozóként távoláltak tőle a műszaki kifejezések. Hosszú hajával, légies alkatával inkább tűnt Tündérnek, aki az erdők népe érdekében emeli felszavát a csurgalékvíztisztító berendezés karbantartása miatt. Péterben is örökre megmaradt, hogy a szőke lány óvodásként toporzékol a hídmérlegen. Ő már akkor otthonosan mozgott a létesítményben, anyja konyhás volt a lerakó menzáján. És míg a leforrázott királynő a szemetet látta, addig Pétert a buldózer nyűgözte le. Mindig is rajongott a gépekért. Órák hosszat képes volt nézni apját is, ahogy palackfúvó masináján dolgozik. Mert még anyja végső soron a hulladék eltemetéséből kapta a keresetét, addig apja abból élt, hogy gyártotta a szemetet. Így valósult meg náluk a hulladék körforgása. Ő is álmodozó volt, de teljesen másfajtából. Míg Regina kosztümös filmekben merült el, és csipketerítőt horgolt, Péter oda volt a szkifikért, és prímán hegesztett. A lány ukulelén játszott, mert a gitárt túlzásnak érezte. A fiú nagyobb erősítőre vágyott. Tulajdonképpen szinte mindenben különböztek. Korban illettek csak össze, ami igazán nem nagy szó osztálytársak esetén. Reginából tiszta, természetes szépség áradt. Péter beletörődéssel élt együtt zsíros hajával és pattanásaival. Az ellentétek vonzák egymást. Ezt a tételt soha nem igazolták tudományosan, az viszont biztos, hogy beszélgetésbe elegyedni mindig is a hasonlók tudtak. Ők nyolc év alatt alig váltottak szót egymással. Csak a kis Peti nézte félszegen az előtte ülő szőkeséget. Ráadásul a vonzás még nem minden. Valamiért topmodellek ritkán kötötték össze életüket pálya munkásokkal, de ha mégis... Soha nem a vasutas választott. Péter nyáron az osztálytalálkozón keltette fel régi szerelme figyelmét, bár inkább félreértésről volt szó, mint egymásra találásról. Amikor mindenki fotókat mutogatott barátról, barátnőről, a srác jobb hiány robotjaival hozakodott elő. Ősi idők óta építette őket apja selejtes lakonyaiból, tele volt velük a szobája. Reginát. Lenyűgözte az újrahasználás ilyen kreatív megnyilvánulása, és biztosra vette, hogy a meg nem értett fiatalemberben lelkes környezetvédőre akadt. Pedig szó sem volt erről. Péter mindig is flakonokkal játszott, mivel zsák számra állt náluk az udvaron, más szórakozása meg nem nagyon akadt. Míg Reginát királynőként tartották tehető szülei, ő leginkább szegény családja, jobb ágya volt. Kiskorától fogva segített mindenben, megszokta a szemét látványát, és magasról tett a környezetre. Ha rajta múlt volna, gépesítve pakor rá nagy üzemben, csak hogy egy kicsit jobban éljenek. Persze, amikor a lány az osztálytalálkozón karon fogta, nem tiltakozott. Makugott valamit a fenntarthatóságról, aztán megértően bólogatott, és jó ütemben helyeselt. Kevesen tudták, de a rendezvúk sikere valójában mindig is ezen az egyetlen képességen állt vagy bukott. Péter ebben kivételes tehetséggel rendelkezett, ami csak azért nem volt nyilvánvaló és széles körben ünnepelt tény, mert bátortalansága miatt kevés lányjal jutott ilyen messzire. Amikor újra találkoztak, már profin felkészült, és értőn szólt hozzá a körkörös gazdaság témájához. Figyelmes volt, szellemes és kitartó. Néha túlzásokba is esett, mint szinte mindenben, de vallotta, amit a mérnökök mondanak a túltervezésről, a biztonságjavára tévedünk. Szerette a lányt, és kegyes hazugságnak érezte azt, amit igazából csak úgy hívnak szimpla hazugság. Hamar összeköltöztek, és kialakították otthonukat a fenntarthatóság jegyében. Három hónapja laktak együtt, de mostanra a gépész hallgató saját helyzetét nem érezte fenntarthatónak. Sajnos a mévi törlőkendőkre és az ökológiai gazdálkodásból származó szilárd samponokra egyáltalán nem volt felkészülve. Hiányoztak neki a régi dolgok. Gúzsba kötve érezte magát, természetesen komposztálható, organikus módon termesztett kézzel font pamut zsineggel. A buszon hazafelé arra gondolt, vajon hogy reagál a párja, amikor karácsony este körbevezetik a palack fújó műhelyben. Persze csak, ha nem készül ki addigra a menütől, amihez annyi állatot kell majd elpusztítani egyáltalán nem organikus módokon. A végállomáson rendszerint leghátul ugrott le. Aznap viszont, 2022. december 8-án nem hazafele indult. Ezért egészen előre sétált. Napközben többször is azon kapta magát, hogy az estére gondol, amint belép a szandrába. Az emelőben is alig figyelt a többiekre, mert már várta a pillanatot. Az utóbbi időben szokott rá, hogy ha éjszakára egyedül marad otthon, engedett a csábításnak. Az éjjel-nappali pedig a tiltott élvezetek egész tárháza volt. Először kicsiben kezdte. Fóliázott sonkát vett, és a hűtő előtt alsó nadrágban ette egyik szeletet a másik után, hogy aztán a műanyag tálcát könnyed mozdulattal a mosogató aládobja. Az igazsághoz tartozik, hogy még éjjel felöltözött, és levitte a kinti kukába, nehogy másnap bajba kerüljön. Később egyre nagyobb dolgokat kívánt. Vajkrémeket, tubusos szószokat. De a maradéktól mindig megszabadult. Azon kevesek közé tartozott, akik, ha becsöngettek a szomszédhoz, nem hozzávalót kértek a főzéshez, hanem inkább adtak. Szenvedélye annyira elhatalmasodott, hogy már a literes flakonnál tartott. Újjain érezte a műanyag műanyagpalack érintését, ahogy lépésről lépésre közelített a busz ajtajához. Tudta, hogy ezúttal nem zeller létiszik, de nem az üdítő számított. Szívesen vett volna fokrémet, vagy akár egy felmosó vödröt is, csak tehessen valami olyat, amit hónapok óta nem tehetett hogy visszakapjon egy darabot a régi életéből. A vezető plexi előtt állva akadt meg a szeme a műanyag mackón. Sándor a sofőr állatkája volt, amit Mikulásra kapott. A fiút elöntötték a régi emlékek. Mindig is szerette ezeket a figurákat. Egy időben ők is gyártottak ilyet, amíg át nem álltak a gyógyszeres flakonokra. Szerette néznie, hogy a kis medvék szorosan egymás mellett álltak a polcon. Mappájukkal mindig olyanoknak tűntek, mint egy énekkorus, de soha nem értette igazán, miért vannak mind mesztelen. – Le száz kisfiam! – förmet rá a vezető. Még csak kibontakozóban volt a nagy szerelem, és Sanyi éppen azon szorongott, hogy Judit, a bájos ellenőr, miért nem válaszolt még az üzenetre, amit már a bosnyák térnél elküldött neki? Ha egy héttel később találkoztak volna, bizonyára kedvesen jó éjszakát kíván. Nem tartozik a történethez, de a bájos Judit azért nem jelzett vissza, mert éppen összeszólalkozott egy blitzelővel, akinek az arcát később komoly szaktekintélyek tették elfogadhatóvá. Vagy szerinted ez egy éjszakai busz? Az utas összerezzent, de aztán higgadtan válaszolt. Vigyázzon a szájára, hadnagy! könnyen a turbina pucolóknál találhatja magát! Leugrott a járdára, és már tudta, hogy nem üdítőre van szüksége. Ez a fajta hirtelen elhatározás igazán nem nevezhető tudatos vásárlói magatartásnak, de a kisboltba már nagyon is tudatosan nyitott be. Egy eltökélt vásárló állt a bejáratban. A Szandra ABC emberi szemmel nézve korán sem bizonyult végtelen térségnek. Az üzlet nem volt más, mint egy vevőnél alig szélesebb ösvény a padlótól plafonig zsúfolt áruk között. Végében hűtőpult állt, rejtélyes tartalommal és céltalan üvegfallal. A betekintést boros rekeszek nehezítették. Mindezek mögött, mint háza mélyén megbújó remeterák, nyalókáktól, borotváktól takarva, egy eladó rejtőzött. A fölösleges kommunikációnak kézzel írt táblákkal igyekezett elejét venni. A hagyományos buszjegy nincs, hűtött sör nincs mellett a legnagyobb felirat ez volt. Nem vagyok, Szandra! A nagy esemény, amire a maci annyit várt, végül villámgyorsan megtörtént. A srác nem nézelődött, nem válogatott, egyszerűen megállt előtte, levette, és a pulthoz vitte. A nő, akit történetesen Hedvignek hívtak, egy rágó kíséretében tépte ki a blokkot, és ők ketten a termék és az elégedett vásárló már kint is voltak a szabadban. Éjfél előtt két perccel a bolt előtt a holdfényben állva boldogan néztek egymás szemébe. Reklámfilmbe illő pillanat volt, a legszebb, amit csak csomagolás kívánhat. A mi flakonunk később mégsem emlékezett rá szívesen, mert rögtön utána mindig bevillant a trauma, amit egy életen át próbált elfelejteni. Meghatódottan sétáltak haza, ezért nem figyelt fel Péter kint a biciklire. A lakásba lépve ledobta a hátizsákját, Cipőit lerúgta, kibújta ruhájából, és rögtön a konyhába ment. Fél perc múlva már vastagon kent mézes kenyeret falatozott, magát is meggyőzve arról, hogy tulajdonképpen mindig is erre vágyott, és nem egy kósza ötletnek engedelmeskedett. – Ez meg mi? – robbant fel Regina, ahogy kilépett a fürdőszobából. Péter szájában megállt a falat, és éppen olyan meghökkent képet vágott, mint mellette a maci. Így álltakot rajta kapva, lefagyva, kettejükön egyetlen alsógatjával. Nem úgy volt, hogy a csajokkal vagy? kérdezte végül, a másik teljesen feleslegesen, egyben a legrosszabb stratégiát választva. Ha eddig másnak tűnhetett, és most már nyilvánvalóvá vált a helyzet. Te ezt műveled? Amikor a csajokkal vagyok? Hát baszúrsz, egy műanyag flakonnal! A lány Brutus véres tőreként emelte magasba a balmackót, és fehér biopamut köntösében valóban emlékeztetett valamelyest Julius Cézárra. A fiú azonban, ha már ezen az úton indult el, a közönösség álcáját öltötte magára. Ez Csik megkívántam, mi baj van ezzel? Vetette oda, aztán újra a kenyérbe harapott. Mi a baj? Szerinted ezért járom le a lábam visszaváltható mézért, ami ráadásul biodinamikus? Péter nem szerette ezt a szót. Kit érdekel, ha nem dinamikus, vállalom a kockázatot? Nagyon jól tudod, hogy engem érdekel, és akkor behozol a lakásba egy közönséges... Pet Palackot! Tudod, mennyi idő alatt bomlik ez le? Tudta. Nem egyszer hallotta ezt az információt, de azért mégis azt válaszolta, hogy újra használom. 450 évig? A maci csak lapított, mint egy eltitkolt kapcsolatból előkerült gyerek. Semmit nem értett az egészből, de tudta, hogy róla van szó. Idővel felkapták, konyhaszekrénybe rakták. Aztán már mindketten kiabálva csapkodták rá az ajtót. Regina új frontot nyitott. Nem is tudom, mit vártam azok után, ahonnan jöttél. A családomat hagyd ki ebből. Éppen ez az, hogy nem lehet kihagyni senkit. Apádnak akkora az ökológiai lábnyoma, hogy külön szerepelnie kellene a párizsi egyezményben. A telábnyomodról is beszélhetnénk egyszer az enyémről, nincs is hulladékom. Na persze, és az újrahasznosított táska, amit Tallimból rendeltél, szerinted mennyi széndioksziddal terhelte a bolygót, amíg ide szállították? Vagy tudod mennyi áramot esznek azok a szerverek, amiken a sorozataidat tárolják? Ha te megnézel egy epizódot a mesefilmedből, abból én tíz ilyen flakont vehetek. Ne nevezd mesefilmnek! Fentezi! Varázsolni tudnak, de képtelenek feltalálni a szövőgépet, vagy akár csak a vetés forgót, mert az ion ágyúnak több értelme van, mi. A veszekedés ezen a ponton vált igazán személyeskedővé, amikor a trónok harca szóba került. Semmi meglepő nincs abban, hogy Péter mérnökként kedvelte a szkifiket. Ahogy az sem véletlen, hogy a világ összes rendszergazdája, ha írásra adta a fejét, nem romantikus költeményekbe vagy realista drámákba öntötte fantáziáját, hanem távoli jövőbeli társadalmakat képzelt el. Mert bármennyire is úgy tűnt, a lehetőségek korlátlanok, valójában minden történet leegyszerűsített tudományos kísérlet volt, logikusan levezetett, érdekes matematika példa exakt megoldással. A Fentezit, ami a műfaj kis testvére volt, a lány nem ezért szerette. Lenyűgözte a tisztaság, ami a legmocskosabb középkori jeleneten is átsugárzott. Sehol semmi vegyszer. Nyoma sincs műanyagnak. Nem engem kéne szekálnod, inkább menj orvoshoz. Úgy viselkedsz, mintha a bolygót egyedül neked kellene megmentened. Nem én fogom megmenteni a bolygót, de az sem én leszek, aki elpusztítja. Talán én fogom elpusztítani egy nyomorult macimézzel? Pillanatnyi csönd állt be, amíg zihálva farkas szemet néztek. Nem hibáztathatjuk őket azért, hogy képtelenek voltak felmérni a helyzet súlyát. Fugalmuk sem lehetett róla, hová vezetnek majd az események. Az viszont kétségtelen, hogy mindkét fiatalnak, és a macinak is, fontos szerep jutott a folyamatban, ami soron a föld teljes pusztulásához vezetett. Hogy ki a felelős a történtekért képtelenség megmondani, de értelmetlen már a kérdés is, hiszen minden, ami végbe megy, következménye valami másnak, végtelen számú bűnrészes tetteinek eredménye. Nem mondhatjuk, hogy hőseink indították el a végzetes láncreakciót, Nincs egyetlen lánc, hanem folyton egymásba kapaszkódó szemek gubancolódnak össze. De az biztos, hogy ez az a csomópont, ahonnan minden szétágazik, hogy végül a szálak újra egymásra találjanak a hulladék gazdálkodás félelmetes, kiszámíthatatlan gépezetében. Halljuk akkor, szerinted hogy kellene megmenteni a bolygót? Péter tudta, hogy már mindennek vége. A halára ítélt utolsó szavai következtek. Radikális elképzelései voltak a környezetvédelemről, ám eddig csak azt a részét osztotta meg párjával, amiben egyetértettek. Az emberiség tönkre teszi a bolygót. A helyzet tarthatatlan. Ezért alapvető változásra van szükség. Amikor ezeket hallotta, őszintén tudott bólogatni. A gondolatmenet folytatását viszont addig csak gépész cimborái hallhatták. Nem kell megmenteni, valotta behalkan. Tessék! Teljesen értelmetlen erre energiát pazarolnunk. Elpusztítjuk és kész. Előbb-utóbb tovább kell állni az emberiségnek. Vagy úgy, a marsra, igaz? Dehogy nem éri meg a marsot földszerűvé tenni, úgyis csak kinőnénk. Építenünk kellene egy új bolygót, ami bővíthető, és oda megyünk vele, ahova akarunk, mint egy hatalmas űrhajóval. Kezdte egyre jobban belelovalni magát. Egy bolygóhajóval? Gondold el, ha percenként százan szállnának fel, nyolc milliárd embert átköltöztetni, akkor is több, mint 150 évig tartana. Már rég építenünk kellene azt a bolygót. Addig is ki kell nyerni, amit csak tudunk, hogy magunkkal vihessük, vagy felhasználjuk. Úgyhogy a pandákat nem megmenteni kellene, hanem azon dolgozni, hogyan lehetne belőlük üzemanyagot gyártani. És szerinted nekem kellene orvoshoz mennem? Te konkrétan szociopata vagy, nem is, egy ökopata! Péter felvetése nagyban megelőzte korát. Alig háromszáz évvel később ugyanis egy egészen hasonló programmal választották Európa elnökévé a kiaknázás párt jelöltjét. Igaz? Akkor már egyáltalán nem léteztek állatok. Regina szeretett úgy emlékezni erre az estére, hogy a barátját ő dobta ki. De valójában a fiú mondta ki az utolsó szót, ami furcsa módon az volt, ökofil. Ez egyedülálló a szakítások több ezer éves történetében. Feltépte az ajtót, és kezében a macival szimpadiasan távozott. Egy gépész haverjánál, Gabesznál húzta meg magát éjszakára, akivel hosszan beszélgettek, és már reggel fél hétkor visszatértek regi lakására, hogy elvigyék Péter cuccait. Soha nem felejtette el Gabesznak a segítséget. Aki később, ha megkérdezték, mit tette milliárdossá, mindig azt felelte, hogy jókor, jó helyen volt egy matraca. Péter második távozása még szimpadiasabbra sikerült, bár ő maga észrevétlenül hagyta el a helyszínt. Az ajtóban állva eszébe jutott, hogy valakitől hallotta, ha az ember összeveszik a főbérlőjével, a legjobb bosszú egy darab büdös sajtot búcsúzul behajítani a szekrény sor mögé. Először gyanakodva szimatolnak csak, de megőrülnek tőle, mire odáig jutnak, hogy a bútorokat tologassák. Neki nem volt szüksége ilyen körmönfont módszerekre, hogy elég tételt vegyen. Tudta, éppen elég dilemma lesz ez így is. Amíg Regina a mosdóban volt, fogta a macit, az asztal közepére állította, majd behúzta maga mögött az ajtót. Amikor megtalálta, a lány kis hián falhoz vágta a flakont, aztán pedig olyan dühösen szorította, hogy a méz rácsorgott a szőnyegre. Valóban komoly probléma előtt találta magát. Elvei szerint újra kellett volna használnia a palackot, készíthetett volna belőle mondjuk egy takaros éjeli lámpát de a múltra emlékeztette, ezért szabadulni akart tőle. Nem nagyon rajongott a szelektív hulladék gyűjtésért. Haragudott azokra, akik azt hitték, varázsütésre szép új tárgy lesz a szemetükből, és nem gondoltak bele, mennyi energiába és újabb műanyagba kerül mindez. Az egészet úgy emlegette, mint ami csak a lelki ismeret megnyugtatására jó. A fogyasztás vallásának búcsú cédulája. Már a kukás autó is szennyez, gondolta, és komolyan felmerült benne, hogy azzal ártana legkevesebbet a környezetnek, ha haza biciklizne a szemetével puszta és átdobná a lerakó kerítésén. De a bringája most defektes volt, ezért is maradt otthon előző nap. Már majd nem feladta, amikor rájött, hogy a mackót más is felhasználhatja. Elképzelte, milyen szép élet várna rá, ha óvodások festenék gondosan aranyszínűre, és nevető gyerekek közt évről évre karácsonyfa díszként ragyogna tovább. Mindig is idealista volt, és az átlagosnál sokkal élénkebb fantáziával rendelkezett. Ebből épített később karriert, és ez lett a veszte is. Áttöltötte a mézet cserépbödömbe. Kimosta a macit, majd kis mózes kosárba fektette egy kézműves szappantartót áldozott felezért, és 8 óra négy perckor elhelyezte a közeli óvoda ajtaja előtt. Egy fa mögé bújva leste, ahogy a takarítónő megtalálja, és az egészet a zöld kukába dobja. A lány morogva kotorta ki, és most már tudta, hogy nincs más lehetőség. A ház előtti sárga fedelű kuka mellett állt, amikor a sarkon befordult a műanyag szemetes autó. Szokatlan helyzet volt. Abban az időben még nem kellett személyesen átadni a hulladékot. A maci szemébe nézett, és úgy érezte, mondania kell valamit. Azt hiszem. Érted, jöttek. Te igazán nem tehetsz semmiről. Nézte, ahogy a narancssárga kezeslábasos fickó leugrik a kocsiról, és már a szomszéd ház kukáját rángatja. Valami bíztatóbb bal akart elbúcsúzni. – Most egy hosszú útra mész, – mondta végül. – Ha szerencséd van, eljuthatsz a nagy csendes óceáni szemétfoltig is, ahol együtt úszhatsz körbe-körbe sok más flakonnal. Akkora, mint három Spanyolország – és élhetsz 450 évig. Az kb. úgy 15 emberi generáció, még az is lehet, hogy egyszer találkozol majd az ük ük ük ük unokámmal. Na, ciao! Azzal felnyitotta a fedelet, letekerte a kupakot, és a macival együtt belejtette a sötétségbe.